Вигукнула дівчина-рабиня. У манаторі немає закону, який би віддавав тобі цю дівчину, поки ти її чесно не виграєш. Що отару до її долі, відповів Емет. Хіба я не чув, хіба вона не зневажила великого Джедака, обсипаючи його образами? Клянуся своїм першим предком, я думаю, що отар міг би зробити Джедом того, хто її підкорить. І він знову рушив до Тари. «Стривайте!» – тихо, рівним тоном сказала дівчина. «Можливо, ви не знаєте, що робите. Жінки Геліуму священні для народу Геліуму. За чест найскромнішої з них сам великий джедак витягне меч із піхов. Найбільші нації Барсуму тремтіли від громів війни, захищаючи особу Деї Торіс, моєї матері. Ми смертні, і тому можемо померти, але ми не можемо бути збезчещені». Ви можете грати в джетан за принцесу Геліуму, але хоч ви і виграєте матч, ви ніколи не зможете претендувати на винагороду. Якщо ти хочеш заволодіти мертвим тілом, зайди надто далеко. Але знай, чоловіче з Манатору, що кров воєначальника тече у жилах тари з Геліуму недарма. Я сказав. «Я нічого не знаю про Геліум, а Отар – наш воєначальник», – відповів Емет. «Але я знаю, що хотів би уважніше оглянути приз, за який я буду грати і виграю. Я хотів би випробувати губи тієї, яка має стати моєю рабинею після наступних ігор. І не варто, жінко, доводити мене до гніву». Його очі звузилися, коли він говорив, а його обличчя набуло подоби морди звіра, що гарчить. Якщо ти сумніваєшся і правдивості моїх слів, запитай у лан О, дівчини рабині. Він говорить правду о жінку з Геліуму, втрутилася лан О. Не випробовуй характер Емеда, якщо цінуєш своє життя. Але Тара з Геліуму не відповіла вона вже сказала тепер вона мовчки стояла обличчям до кремезного воїна, який наближався до неї. Він підійшов близько, а потім раптово схопив її і, нахилившись, спробував притиснути її губи до своїх. Лан-о побачила, як жінка з геліому напівобернулася і швидким рухом смикнула праву руку звідти, де вона лежала на її грудях. Вона побачила, як рука вислизнула з-під руки Емеда і піднялася за його плечем, і вона побачила в руці довгий тонкий клинок. Губи воїна наближалися до губ жінки, але вони так і не торкнулися їх, бо раптом чоловік випрямився, напружено з криком на губах, і потім він звалився, як порожня шкура, і лежав зморщений на підлозі. Тара з геліуму нахилилася і витерла свій клинок об його обладунок. лан Оз з широко розплющеними очима з жахом дивилася на труп. «За це ми обидві помремо!» – вигукнула вона. А хто б хотів жити рабом у Монаторі? запитала Тара з Геліуму. Я не така хоробра, як ти, сказала рабиня, а життя солодке і завжди є надія. Життя солодке погодилася Тара з Геліуму, але честь священна. Але не бійся, коли вони прийдуть, я скажу їм правду, що ти не причетна до цього і не мала можливості цьому запобігти. На мить здалося, що рабиня глибоко задумалася. Раптом її очі засвітилися. «Можливо, є спосіб, – сказала вона, – відвести від нас підозру. У нього є ключ від цієї кімнати. Відчинимо двері і витягнемо його. Можливо, ми знайдемо місце, щоб його сховати». «Чудово! – вигукнула Тара з Геліуму, – і вони одразу ж взялися за справу, яку запропонувала Лан-О». Швидко вони знайшли ключ і відмкнули двері, а потім удвох напівнесли, напівтягли труп Емеда з кімнати вниз сходами, на наступний рівень, де, за словами Лан-О, були вільні кімнати. Перші двері, які вони спробували, були відмкнені, і через них вони занесли свій жахливий тягар у маленьку кімнату, освітлену одним вікном квартира свідчила про те, що її використовували як вітальню, а не як камера, оскільки вона була обставлена з певним комфортом і навіть розкішю. Стіни були оббиті панелями на висоту приблизно семи футів від підлоги, а штукатурка вище і стеля були прикрашені вицвілими картинами минулих днів. Коли погляд тари швидко пробігся по інтер'єру, її увагу привернула секція панелей, яка, здавалося, була відокремлена одним краєм від сусідньої частини. Швидко вона підійшла до неї, виявивши, що один вертикальний край цілої панелі виступає на півдюйма за інші. Було можливе пояснення, яке розпалило її цікавість, і, діючи за його підказкою, вона схопилася за виступаючий край і потягнула назовні. Повільно панель повернулася до неї, відкриваючи темний отвір у стіні поза нею. "Дивись, Лан О", вигукнула вона. "Подивись, що я знайшла, дірку, в якій ми можемо сховати те, що лежить на підлозі". Лано приєдналася до неї, і разом вони дослідили темний отвір, знайшовши невелику платформу, з якої вузький прохід вів вниз у стигійську темряву. Товстий пил покривав підлогу всередині дверного отвору, вказуючи на те, що минув великий період часу з тих пір, як людська нога ступала сюди. Таємний шлях, безсумнівно, невідомий живим монаторіанцям. Сюди вони затягли труп Емеда, залишивши його на платформі, і коли вони покидали темну і заборонену комірчину, Лан-О хотіла була грюкнути панелю, але Тара не дала. «Зачекай», – сказала вона, і почала оглядати дверну раму та одвірок. «Швидше!» – прошепотіла рабиня. «Якщо вони прийдуть, ми загинемо!» «Нам не завадить знати, як знову відкрити це місце», – відповіла Тара з гелією, а потім раптом притиснула ногу до частини різьбленої основи праворуч від відкритої панелі. «Ага!» – видихнула вона з ноткою задоволення в голосі і закрила панель, доки вона щільно не стала на своє місце. «Ходімо!» – сказала вона і повернулася до зовнішніх дверей камери. Вони дісталися власної камери непоміченими, і зачинивши двері, Тара замкнула їх зсередини та поклала ключ у потаємну кишеню свого спорядження. «Нехай приходять», – сказала вона, – «нехай допитують нас, що можуть знати двоє бідних в'язнів про місце знаходження свого благородного тюремника? Я вас питаю, Лан-О, що вони можуть знати?» Нічого, погодилася Лан-О, усміхаючись своїй супутниці. Розкажи мені про цих людей з Манатора, сказала Тара згодом. Вони всі такі, як Емет, чи серед них є такі, як Акор, який здавався хоробрим і лицарським персонажем? Вони не відрізняються від народів інших країн, відповіла Лан-О. Серед них є як добрі, так і погані. Вони – хоробрі воїни і могутні. Між собою вони не позбавлені лицарства та честі, але у своїх стосунках з незнайомцями вони знають лише один закон – закон сили. Слабкі та нещасні з інших земель викликають у них презирство і пробуджують усе найгірше в їхній природі, що безсумнівно пояснює їхнє ставлення до нас їхніх рабів. Але чому вони повинні відчувати презирство до тих, хто зазнав нещастя потрапити до їхніх рук? – запитала Тара. Я не знаю, – сказала Лан-О. Акор каже, що, на його думку, це тому, що їхню країну ніколи не захоплював переможний ворог. У своїх потаємних набігах вони ніколи не зазнавали поразки, тому що ніколи не чекали, щоб зіткнутися з потужною силою, і тому вони повірили, що не переможні, а до інших народів ставляться з презирством як до нижчих у доблесті та володінні зброєю. Але ж Акор один з них, сказала Тара. Він син Отара, Джедака, відповіла Лан-О, але його мати була високородною гатоліанкою, захопленою та зробленою рабинею Отаром, і Акор вихваляється, що в його жилах тече лише кров його матері, і справді він відрізняється від інших. Його лицарство має більш м'яку форму, хоча навіть його найлютіший ворог не наважився поставити під сумнів його мужність, а його майстерність володіння мечем, списом і тоатом відома по всій довжині та ширині Манатора. «Як ти гадаєш, що вони з ним зроблять?» – запитала Тарас Геліума. «Засудять його до Ігор», – відповіла Лан-О. Якщо отар не надто розгніваний, його можуть засудити лише до однієї гри. В такому випадку він може вийти живим. Але якщо отар дійсно хоче позбутися його, він буде засуджений до всієї серії, і жоден воїн ніколи не переживав повні десять або, скоріше, жоден, хто був засуджений отаром. «Що таке ігри? Я не розумію», – сказала Тара. «Я чула, як вони говорять про гру в джетан, але ж у джетан нікого не можна вбити. Ми часто граємо в неї вдома». «Але не так, як вони грають у неї на арені в Манаторі», – відповіла Лан-О. «Ходімо до вікна». І разом вони підійшли до отвору, що виходив на схід. Внизу Тарас Геліома побачила велике поле, повністю оточене низькою будівлею та високими вежами, однією з яких була та, в якій вона була ув'язнена. Навколо Арени були яруси сидінь, але те, що привернуло її увагу, була гігантська дошка для джетану, розкладена на підлозі Арени великими квадратами, що чергувалися по і чорним кольорам. Тут вони грають у джетан живими фігурами. Вони грають на великі ставки і зазвичай за жінку, якусь рабиню надзвичайної краси. Отар міг би зіграти за тебе, якби ти не розгнівала його. Але тепер за тебе гратимуть у відкритій грі раби та злочинці, і ти належатимеш стороні, яка виграє, не одному воїну, а всім, хто виживе в грі. Очі тари з Геліума спалахнули, але вона нічого не сказала. «Ті, хто керує грою, не обов'язково беруть у ній участь», – продовжила дівчина-рабиня, «а сидять на тих двох великих тронах, які ви бачите на обох кінцях дошки, і направляють свої фігури з квадрата на квадрат». Але де криється небезпека? – запитала Тарас Гелію. Якщо фігуру взято, її просто знімають з дошки. Це правило джетану, майже таке ж давнє, як цивілізація Барсуму. Але тут, у Манаторі, коли грають на великій арені з живими людьми, це правило змінюється, пояснюла Лан-О. Коли воїна переміщують на квадрат, зайнятий фігурою супротивника, вони б'ються на смерть за володіння квадратом, і той, хто перемагає, отримує перевагу відходу. Кожен одягнений так, щоб імітувати фігуру, яку він представляє. І крім того, він носить те, що вказує, чи є він рабом, воїном, який відбуває покарання, чи добровольцем. Очі тари з Геліума спалахнули, але вона нічого не сказала.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 Якщо відбуває покарання, то також вказується кількість ігор, які він повинен зіграти, і таким чином той, хто керує ходами, знає, якими фігурами ризикувати, а які берегти. І крім того, на шанси людини впливає позиція, яку їй призначено для гри. Тих, кого вони хочуть вбити, завжди роблять пантанами в грі, тому що у пантана найменше шансів вижити. Ті, хто керує грою, коли-небудь дійсно беруть у ній участь, запитала Тара. «О так, — сказала Лан-О, — Часто, коли двоє воїнів, навіть найвищого класу, мають образу один на одного, отар змушує їх вирішити на арені. Тоді вони беруть активну участь і з витягнутими мечами керують своїми гравцями з позиції вождя. Вони вибирають своїх гравців, зазвичай найкращих зі своїх воїнів і рабів, якщо вони впливові люди, які володіють такими, або їхні друзі можуть зважитися, або вони можуть отримати в'язнів з ям. «Це справжні ігри, найкращі, які можна побачити. Часто великі вожді самі гинуть». «Тож саме в цьому амфітеатрі вершиться правосуддя Манатора?» – запитала Тара. «Здебільшого», – відповіла Лан-О. «То як же, завдяки такій справедливості, в'язень може здобути свободу?» – продовжила дівчина з Геліуму. «Якщо чоловік і він переживе 10 ігор, його свобода буде його», – відповіла Лан-О. «Але ніхто ніколи не виживає?» – запитала Тара. «А якщо жінка?» «Жоден чожинець у брамі Манатора ніколи не переживав десять ігор», – відповіла рабиня. «Їм дозволено пропонувати себе у вічне рабство, якщо вони віддають перевагу цьому, а не битися в джетан». Звісно, їх можуть закликати, як і будь-якого воїна, взяти участь у грі, але їхні шанси вижити тоді збільшуються, оскільки в них може ніколи більше не бути шансу вибороти свободу. Але жінка, наполягала Тара, як жінка може здобути свободу? Лан-О засміялася. Дуже просто, вигукнула вона з насмішкою, їй потрібно лише знайти воїна, який би бився за неї протягом десяти послідовних ігор і вижив. Справедливі закони Манатора, з презирством процитувала Тара. Тоді вони почули кроки за межами їхньої камери, і мить потому ключ повернувся в замку, і двері відчинилися. Перед ними стояв воїн. «Чи бачила ти Емеда Карлика?» – запитав він. «Так», – відповіла Тара, – «він був тут деякий час тому». Чоловік швидко окинув поглядом порожню камеру, а потім пильно подивився спочатку на Тару з геліуму, а потім на рабиню Лан-О». Збентежений вираз на його обличчі посилився. Він почухав потилицю. «Це дивно», – сказав він, – «два десятки чоловіків бачили, як він піднімався в цю вежу, і хоча є лише один вихід, і той добре охороняється, ніхто не бачив, як він виходив». Тарас Геліуму приховала позіхання тильною стороною гарної руки. «Принцеса Геліуму голодна, друже», – протягнула вона. «Скажи своєму господареві, що вона хоче їсти». За годину принесли їжу, носія супроводжували офіцер і кілька воїнів. Офіцер уважно оглянув кімнату, але не знайшов жодних ознак того, що тут щось трапилося. Рана, яка відправила Емеда, двора, до його пращурів, на щастя для тари з гелію, не кровоточила. «Жінко», – вигукнув офіцер, повернувшись до тари – «Ти остання бачила Емеда, двора. Відповідай мені зараз і відповідай правдиво. Ти бачила, як він покидав цю кімнату?» «Бачила», – відповіла Тара з Гелією. «Куди він пішов звідси?» «Звідки мені знати? Думаєте, я можу пройти крізь замкнені двері зі скелу?» – з презирством промовила дівчина. «Цього ми не знаємо», – відповів офіцер. «Дивні речі траплялися в камері твого супутника в ямах Манатора». «Можливо, ти можеш пройти крізь замкнені двері зі скелу так само легко, як він виконує, здавалося б, більш неможливі подвиги». «Кого ви маєте на увазі?» – вигукнула вона. «Турана? Пантанця? Він живий, отже? Скажіть мені, він тут, у Манаторі, не ушкоджений?» «Я говорю про ту істоту, яка називає себе Геком, Калданом», – відповів офіцер. «Але Туран, скажіть мені, падваре, ви чули щось про нього?» Наполягала Тара і трохи нахилилася вперед до офіцера. Її губи злегка розтулилися в очікуванні. В очах рабині Лан-О, яка спостерігала за нею, промайнув м'який вогник розуміння. Але офіцер проігнорував питання Тари, яке йому діло до долі іншого раба. «Люди не зникають в повітрі», – пробурчав він, – «і якщо Емеда не знайдуть найближчим часом, Отар сам може взятися за це. Попереджую тебе, жінко, якщо ти одна з тих жахливих корфалів, які, керуючи духами злих мерців, здобувають зле панування над живими, як багато хто зараз вважає ту істоту, яка називається Гек, то якщо ти не повернеш Емеда, Отар не помилує тебе». «Що за дурниця?» – вигукнула дівчина. «Я принцеса Гелію, як я вже казала вам усім два десятки разів. Навіть якщо вигадані корфали існували, як зараз вірять лише найнеосвіченіші, перекази давніх часів говорять нам, що вони вселялися лише в тіла нечестивих злочинців найнижчого класу». «Людину Манатора, ти дурень, і твій джеддак, і весь його народ!» І вона повернулася своєю королівською спиною до падвара і подивилася у вікно через поле джетана і дахи Манатора, через низькі пагорби та горбисту місцевість і свободу. І ти так багато знаєш про корфалів, отже. Ти знаєш, що хоча жодна звичайна людина не сміє їм зашкодити, їх може бути вбито рукою джеддака безкарно. Дівчина не відповіла і більше не говорила, попри всі його погрози та лють, бо тепер вона знала, що ніхто в усьому Манаторі не сміє їй зашкодити, крім Отара, Джедака. і через деякий час по двар пішов, забравши своїх людей з собою. І після того, як вони пішли, Тара довго стояла, дивлячись на місто Манатор, і дивуючись, які ще жорстокі кривди доля поготувала для неї. Вона стояла так у мовчазній медитації, коли до неї долинули звуки військової музики з міста внизу, глибокі мелодійні тони довгих бойових труб кінних військ, чіткі дзвінки ноти музики піхотинців. Дівчина підняла голову і озирнулася, прислухаючись, Ілан О, стоячи біля протилежного вікна, дивлячись на захід, махнула тарі, щоб вона приєдналася до неї. Тепер вони могли бачити через дахи та проспекти ворота ворогів, через які війська входили в місто. «Прибуває великий джед», – мовив Лан-О, – «ніхто інший не наважиться ввійти так до міста Манатор». Це Утор – джед Манатоса, другого міста Манатора. Його називають «великим джедом» на всій території Манатора, і через те, що люди люблять його, Отар ненавидить його». Кажуть ті, хто знають, що потрібна лише невелика провокація, щоб розпалити війну між ними. Чим закінчиться така війна, ніхто не може вгадати, бо народ Манатора поклоняється великому Отару, хоч і не любить його. У Тора вони люблять, але він не є джедаком, і Тара зрозуміла, як тільки марсіанин може, як багато міститься в цьому простому твердженні. Вірність марсіани на своєму джедаку це майже інстинкт і поступається лише інстинкту самозбереження, і це не дивно для раси, чия релігія включає поклоніння предкам, і де родини простежують своє походження в далеке минуле, а джедак сидить на тому самому троні, який займали його прямі предки протягом, можливо, сотень тисяч років, і править нащадками тих самих людей, якими правили його предки. Злих джедаків скидали з трону, але рідко їх замінювали кимось, окрім членів імператорського дому, навіть якщо закон дає джедам право обирати кого завгодно. «То у Тор справедлива і добра людина?» – запитала Тарас Геліуму. «Немає шляхетнішого», – відповів Лан-О. «У Манатосі лише злісні злочинці, які заслуговують на смерть, змушені грати в джетан, і навіть тоді гра чесна, і вони мають шанс на свободу». Добровольці можуть грати, але ходи не обов'язково ведуть до смерті, поранення, і навіть іноді бали у фехтуванні вирішують результат. Там вони дивляться на джитан як на військовий спорт. Тут це просто бійня, і утор виступає проти давніх набігів за рабами та проти політики, яка тримає Манатор назавжди ізольованим від інших народів Барсума. Але утор не є джедаком і тому немає змін. Дві дівчини спостерігали за колоною, що рухалася широким проспектом від ворота ворогів до палацу Отара. Пишна, варварська процесія розмальованих воїнів у всипаній коштовностями збруї та змахаючим пір'ям. Люті, верескливі тоати, запряжені в багаті шати. Далеко над їхніми головами довгі списи їхніх вершників несли майорячі прапорці. Піхотинці, що легко крокували кам'яною бруківкою, їхні сандалі зі шкіри зітідара не видавали жодного звуку. І в кінці кожного утана поїзд розмальованих колісниць, запряжених величезними зітідарами, що перевозили спорядження роти, до якої вони були прикріплені. Утан за утаном входили через велику браму, і навіть коли голова колони досягла палацу Отара, вони ще не всі були в місті. Я тут багато років, сказала дівчина Лан-О, але ніколи не бачила, щоб навіть великий джет приводив стільки воїнів у місто Манатор. Крізь напів закриті очі Тарас Геліуму спостерігала за воїнами, що марширували широким проспектом, намагаючись уявити їх воїнами її улюбленого Геліуму, які прийшли на порятунок своєї принцеси. Ця чудова постать на великому тоаті могла бути Джоном Картером, самим воєначальником Барсуму, а за ним утан за утаном ветеранів імперії. А потім дівчина знову відкрила очі і побачила орду розмальованих, вбраних у пір'я варварів і зітхнула. Але все ж спостерігала, зачарована військовою сценою, і тепер знову помідила групи мовчазних постатей на балконах. Жодних шовків, що майоріли, жодних криків вітання, жодного дощу з квітів і коштовностей, якими було б відзначено в'їзд такої чудової дружньої процесії в міста Близнюки її народження. «Здається, люди не дуже приязні до воїнів Манатоса», зауважила вона Лан-О. «Я не бачила жодного вітального знаку від людей на балконах». Рабиня здивовано подивилася на неї. «Невже ви не знаєте?» – вигукнула вона. Та вони ж, але не встигла договорити. Двері розчахнулися, і перед ними постав офіцер. «Рабиню Тару викликають до Отара Джедака», – оголосив він. Розділ 14. За наказом Гека. Туран Пантан нетерпляче перебирав ланчуги. Час тягнувся, тиша і монотонність розтягувані хвилини в години. Невизначеність долі жінки, яку він кохав, перетворювала кожну годину на вічність пекла. Він нетерпляче прислухався до звуку наближення кроків, щоб побачити і поговорити з якоюсь живою істотою і дізнатися, можливо, хоч якесь слово про Тарус Геліону. Після мученицьких годин його вуха були винагороджені брязкотом у пряжі та зброї, люди йшли. Він затамував подих. Можливо, це були його коти, але він би привітав їх, попри все. Він би їх розпитав. Але якщо вони нічого не знають про Тару, він не розкриє місце знаходження схованки, де він її залишив. Ось вони прийшли, півдюжина воїнів і офіцер, які супроводжували беззбройного чоловіка, без сумніву, в'язня. У цьому Туран недовго сумнівався, оскільки вони привели новоприбулого і прикували його до кільця поруч. Відразу ж Пантан почав розпитувати офіцера, який командував вартою. «Скажіть мені, – вимагав він, – чому мене взяли в полон і чи були захоплені інші незнайомці після того, як я потрапив до вашого міста?» «Які інші в'язні? – запитав офіцер. – Жінка і чоловік із дивною головою, – відповів Туран. – Це можливо, – сказав офіцер, – але як їх звали? – Жінку звали Тара, принцеса Геліуму, а чоловіка Гек, Калдан, з Бантуму». «Це були ваші друзі?» – запитав офіцер. «Так», – відповів Туран. «Це те, що я хотів знати», – сказав офіцер. І коротким наказом своїм людям слідувати за ним, він розвернувся і покинув камеру. «Розкажіть мені про них», – вигукнув Туран на вздогін. «Розкажіть мені про Тару з Гелію. Чи вона в безпеці?» Але чоловік не відповів, і незабаром звук їхнього від'їзду з них удалені. Тара з Гелією була в безпеці ще зовсім недавно, сказав В'язень, прикутий ланцюгом поруч із Тураном. Пантан повернувся до промовця, побачивши великого чоловіка, гарного обличчям і з манерами величними й гідними. Ви її бачили? запитав він. Вони її схопили, вона в небезпеці, її утримують у вежах джетана як приз для наступних ігор, відповів незнайомець. А хто ви? запитав Туран. І чому ви тут, В'язень? «Я Акор, двар, хранитель Джетана, відповів інший. «Я тут, бо наважився сказати правду про Отара, Джиддака одному з його офіцерів». «І ваше покарання?» – запитав Туран. «Я не знаю, Отар ще не вимовив його». Безсумнівно. Ігри, можливо, усі десять, бо Отар не любить Акора, свого сина». «Ви син Джиддака?» – запитав Туран. «Я син Отара та рабині». Хаї з Гатолу, яка була принцесою у своїх землі. Туран пильно подивився на промовця. Син Хаї з Гатолу, син сестри його матері, отже, цей чоловік його власний кузен. Добре пам'ятав Гаган про таємниче зникнення принцеси Хаї та цілого утана її особистих військ. Вона була з візитом далеко від міста Гатол і, повертаючись додому, зникла разом з усім супроводом з поля зору людей. Тож у цьому полягала таємниця види загадки. Безсумнівно, це пояснювало багато інших подібних зникнень, які сягали майже глибини історії Гатолу. Туран прискіпливо оглянув свого супутника, виявивши багато доказів подібності до народу своєї матері. Акор міг бути на 10 років молодшим за нього, але такі відмінності у віці рідко враховуються серед людей, які рідко або ніколи не старіють зовні, після зрілості, і чий вік життя може становити тисячу років. «А де знаходиться Гатол?» – запитав Туран. «Майже точно на схід від Манатора», – відповів Акор. «І як далеко?» «Від міста Манатора до міста Гатол близько 21 градуса», – відповів Акор але трохи більше 10 градусів між кордонами двох країн. Між ними, однак, лежить країна розірваних скель і з'яючих прірв. Гаган добре знав цю країну, що межувала з його власною на Заході. Навіть повітряні кораблі уникали її через підступні течії, що піднімалися з глибоких прірв і майже повну відсутність безпечних посадок. Тепер він знав, де лежить Манатор, і вперше за довгі тижні шлях до його рідного Гатола. І ось людина, товариш по ув'язненню, у чиїх жилах тече кров його власних предків, людина, яка знає Манатор, його народ, його звичаї та країну навколо нього, той, хто міг би допомогти йому, принаймні порадою, знайти план порятунку Тари з Геліуму та втечі». Але чи захоче Акор, чи наважиться він торкнутися цією теми? Він міг зробити не менше, ніж спробувати. «І Отар, на твою думку, засудить тебе до смерті?» – спитав він. «І чому?» «Він би хотів», – відповів Акор, – «бо народ стомлений його залізною рукою, і їхня відданість – це лише відданість народу давній лінії славетних джеддаків, з якої він походить». Він ревнивий чоловік і знайшов спосіб позбутися більшості тих, чия кров могла б дати їм право на трон і чиє місце в серцях людей наділяло їх будь-якою політичною значущістю. Той факт, що я був сином рабині, відніс мене до позиції другорядної важливості в очах Отара, але я все ще син Джеддака і міг би сидіти на троні Манатора з такою ж повною відповідальністю, як і сам Отар». Разом з цим, останніми роками народ і особливо багато молодих воїнів виявляють до мене зростаючу прихильність, яку я приписую певним чеснотам характеру та вихованню, але яку Отар вважає результатом мого прагнення зайняти трон Манатора. І тепер я твердо переконаний, він використав мою критику його поводження з рабинею Тарою як привід, щоб позбутися мене». «Але якщо б ти міг втекти і дістатися Гатола», – запропонував Туран. «Я думав про це», – замислився Акор, – «але наскільки мені було б краще? В очах гатолійців я був би не гатолійцем, а чужинцем, і безсумнівно вони ставилися б до мене так само, як ми, манаторці, ставимося до чужинців». «Якщо ти зможеш переконати їх, що ти син принцеси Хаї, тобі буде гарантовано теплий прийом», – сказав Туран. «А з іншого боку, ти міг би викупити свою свободу та громадянство короткочасним періодом роботи в алмазних копальнях». «Звідки ти все це знаєш?» – запитав Акор. «Я думав, ти з Геліуму». «Я Пантан», – відповів Туран, – «і я служив багатьом країнам, серед них і Гатолу». Це те, що розповіли мені раби з Гатолу, задумливо промовив Акор. І моя мати, перш ніж Отар, відправив її жити в Манатос. Я думаю, він, мабуть, боявся її сили та впливу серед рабів з Гатолу та їхніх нащадків, яких налічується, можливо, мільйон людей по всій землі Манатору. Чи ці раби організовані? – запитав Туран. Акор пильно подивився в очі Пантану на довгу мить, перш ніж відповісти. «Ти людина честі», – сказав він. «Я читаю це на твоєму обличчі, і я рідко помиляюся в оцінці людини. Але…» – і він нахилився ближче до іншого. «Навіть стіни мають вуха», – прошепотів він, і відповідь на запитання Турана була отримана. Пізніше того ж вечора прийшли воїни, відімкнули кайдани з щиколотки Турана і повели його на суд перед Отаром – Джедаком. Вони провели його до палацу вузькими, звивистими вулицями і широкими проспектами, але завжди з балконів дивилися на них нескінченні ряди мовчазних мешканців міста. Сам палаць був сповнений життя та діяльності. Кінні воїни скакали коридорами і вгору вниз по доріжках, що з'єднували сусідні поверхи. Здавалося, що в палаці не ходив ніхто, крім кількох рабів. В розкішних залах стояли, верещали і билися туати, а їхні вершники, якщо не були зайняті якимось палацовим обов'язком, грали в джетан маленькими фігурками, вирізаними з дерева. Туран відзначив пишність внутрішньої архітектури палацу, щедрі витрати коштовних каменів і металів, розкішні настінні розписи, які зображували майже виключно сцени бойових дій і переважно дуелі, які, здавалося, відбувалися на дошках джетан героїчного розміру. Капітелі багатьох колон, що підтримували стелі коридорів і кімнат, що через які вони проходили, були викуті у вигляді формальних зображень фігур джетан. Здавалося, скрізь відчувався натяк на гру. Тим же шляхом, яким вели пару з Гелію, Турана провели до тронної зали Отара – Джедака, і коли він увійшов до зали вождів, його інтерес перетворився на подив і захоплення, коли він побачив ряди статуарних воїнів-тоатів, одягнених у їхню розкішну войовничу зброю. Ніколи подумав він, не бачив він на барсумі більш войовничих постатей, або тоатів настільки ідеально навчених до досконалості нерухомості, як ці. Жоден м'яз не здригнувся, жоден хвіст не хльоснув, а вершники були такими ж нерухомими, як і їхні коні. Кожне войовниче око прямо вперед, великі списи нахилені під однаковим кутом. Це була картина, яка наповнювала груди воїна благоговінням і повагою. І це не оминуло Турана, коли вони провели його вздовж зали, де він чекав перед великими дверима, поки його не покличуть у присутність правителя Манатора. Коли Тару з Гелію ввели до тронної зали Отара, вона побачила, що велика зала заповнена вождями та офіцерами Отара та Утора. Останній займав почесне місце біле підніжжя трону, як і належало. Дівчину провели до підніжжя проходу і зупинили перед Джедаком, який дивився на неї з високого трону з нахмуреними бровами і лютими жорсткими очима. Закони Манатора справедливі, звернувся до неї Отар. Тому тебе знову викликали сюди, щоб судити перед найвищим авторитетом Манатора. До мене дійшла звістка, що тебе підозрюють у тому, що ти Корфал. Що ти можеш сказати на спростування цього звинувачення? Тара з Геліуму ледве стримала глузування, відповідаючи на безглузде звинувачення у чаклунстві. Настільки древня культура мого народу, сказала вона, що справжня історія не знає захисту від того, що, як ми знаємо, існувало лише в неосвічених і забобонних умах найпримітивніших народів минулого. Для тих, хто ще настільки ненавчений, щоб вірити в існування корфалів, не може бути аргументу, який переконає їх у своїй помилці. Лише довгі віки вдосконалення та культури можуть звільнити їх від кайданів невігластва». Я сказала. «Але ти не заперечуєш звинувачення», – сказав Отар. «Воно негідне заперечення», – гордовито відповіла вона. «А якби я був тобою, жінко», – сказав низький голос поруч з нею, – «я все одно заперечував це». Тара з Геліуму повернулася, щоб побачити очі утора, великого джеда Манатоса, спрямовані на неї. «Відважні очі, але не холодні і не жорстокі». Отар нетерпляче постукав по підлокітнику свого трону. «Утор забуває», – вигукнув він, – «що Отар є джедаком». «Утор бам'ятає», – відповів Джед Манатоса, – «що закони Манатора дозволяють кожному, кого звинувачують, мати поради та консультації перед своїм суддею». Тара з Геліуму побачила, що з якоїсь причини цей чоловік хотів допомогти їй, і тому вона діяла за його порадою. «Я заперечую звинувачення», – сказала вона, – «я не Корфал». «Про це ми дізнаємось», – огризнувся Отар. «Удор, де ті, хто знає про сили цієї жінки?» І Удор привів кількох, хто переказував те небагато, що було відомо про зникнення Емеда, та інших, хто розповідав про захоплення Гека і Тари, припускаючи дедуктивно, що, будучи знайденими разом, вони мали достатньо спільного, щоб з розумною впевненістю стверджувати, що один – такий же поганий, як і інший, і що, отже, залишається лише засудити одного з них за корфалізм, щоб переконатися в провині обох». І тоді Отар покликав Гека, і відразу ж потворного Калдана притягли до нього воїни, які не могли приховати страх, з яким вони ставилися до цієї істоти. «А ти, – сказав Отар холодним звинувачувальним тоном, – мені вже достатньо розповіли про тебе, щоб дозволити собі пронизати твоє серце сталью Джадака. Про те, як ти вкрав мізки у воїна Увана, так що йому здалося, ніби він бачить твоє обезголовлене тіло, яке все ще наділене життям. Про те, як ти змусив іншого повірити, що ти втік, змусивши його бачити лише порожню лаву та голу стіну там, де ти був». «Ах, Отар, але це ніщо!» – вигукнув молодий падвар, який прибув командувати ескортом, що привів Гека. «Те, що він зробив з Ізавом, тут, саме по собі, довело б його провину». «Що він зробив воїну Ізаву?» – запитав Отар. «Нехай Ізав говорить». Воїн Ізав, великий хлопець з випуклими м'язами та товстою шеєю, підійшов до підніжжя трону. Він був блідий і все ще помітно тремтів, ніби від нервового шоку». «Нехай мій перший предок буде мені свідком, отаре, що я говорю правду», – почав він. «Мене залишили охороняти цю істоту, яка сиділа на лавці, прикута до стіни. Я стояв біля відкритого дверного отвору на протилежному боці камери. Він не міг до мене дістатися, але, отаре, хай і споглине мене, якщо він не притягнув мене до себе безпорадного, як не накльоте яйце». Він притягнув мене до себе, найвеличніший з джедатів, своїми очима. Своїми очима він вчепився в мої очі і притягнув мене до себе і змусив мене покласти мої мечі та кінжал на стіл і відійти в куток, і, все ще не відводячи своїх очей від моїх очей, його голова покинула його тіло і, повзаючи на шести коротких лапках, спустилася на підлогу і частково залізла в отвір Ульсіо, але не так далеко, щоб очі все ще не дивилися на мене». А потім вона повернулася з ключем від своїх кайданів і, повернувшись на своє місце на своїх плечах, відімкнула кайдани і знову перетягла мене через кімнату і змусила мене сісти на лавку, де вона була, і там прикріпила кайдани до моєї щеколотки, і я нічого не міг вдіяти через силу її очей і той факт, що на ній було два моїх мечі та мій кінжал». А потім голова зникла в отворі Ульсіо з ключем. А коли вона повернулася, то знову приєдналася до свого тіла і стояла на сторожі наді мною біля дверного отвору, поки падвар не прийшов щоб забрати її сюди. Досить, суворо сказав Отар. Обидва отримають сталь джедака, і, піднявшись зі свого трону, він витягнув свій довгий меч і спустився мармуровими сходами до них, а двоє кремезних воїнів схопили Тару за обидві руки, а двоє схопили Гека, тримаючи їх обличчям до оголеного клинка джедака. «Стій, справедливий, Отаре!» – вигукнув Удор – «Є ще один, кого потрібно судити. Давайте протиставимо йому того, хто називає себе Тураном, з цими його товаришами, перш ніж вони помруть». «Добре», – вигукнув Отар, зупинившись на півдорозі вниз сходами. «Приведіть Турана, раба». Коли Турана привели до камери, його поставили трохи ліворуч від Тари і на крок ближче до трону. Отар погрозливо дивився на нього». «Ти, Туран?» – спитав він. «Друг і товариш цих?» Пантан вже збирався відповісти, коли Тара з Гелією заговорила. «Я не знаю цього чоловіка», – сказала вона. «Хто посмів сказати, що він є другом і товаришем принцеси Тари з Гелією? Туран і Гекс здивувалися на неї, але на Турана вона не дивилася, а Геку кинула швидкий попереджувальний погляд, ніби кажучи «мовчи». Пантан намагався не збагнути її наміру, бо голова марна, коли серце перебирає її функції, а Туран знав лише, що жінка, яку він кохав, відреклася від нього. І хоч він намагався навіть не думати про це, його дурне серце наполегливо підказувало лише одне пояснення, що вона відмовилася впізнати його, щоб не бути втягнутою в його труднощі. Отар подивився спочатку на одного, а потім на іншого з них. Але ніхто з них не говорив. «Хіба їх не захопили разом?» – спитав він у Удора. «Ні», – відповів двар. «Того, кого називають Туран, знайшли, коли він намагався потрапити в місто, і заманили до ям. Наступного ранку я виявив інших двох на пагорбі за воротами ворогів. Але вони друзі і товариші», – сказав молодий падвар. Бо цей Туран розпитував мене про цих двох, називаючи їх на ім'я і кажучи, що вони його друзі. «Досить», – заявив Отар, – «всі троє помруть», і він зробив ще один крок вниз з трону. «За що ми повинні померти?» – спитав Гек. «Ваш народ базікає про справедливі закони Манатору, і все ж ви хочете вбити трьох незнайомців, не сказавши їм, у якому злочині їх звинувачують». Він має рацію, сказав глибокий голос. Це був голос у Тора, великого джеда Манатоса. Отар подивився на нього і нахмурився, але з інших частин зали почулися голоси, які підтримали вимогу справедливості. Тож знайте, хоч ви все одно помрете, вигукнув Отар, що всі троє засуджені за корфалізм, «І оскільки лише джедак може безпечно вбити таких, як ви, ви будете у достоєній честі сталю Отара». «Дурню», – вигукнув Туран, хіба ти не знаєсь, що у венах цієї жінки тече кров десяти тисяч джедаків? Що більша, ніж твоя, її влада у своїй землі? Це Тара, принцеса Геліуму, правнучка Тардоса Морса, дочка Джона Картера, воєначальника Барсуму». Вона не може бути корфалом. Ані ця істота Гек, ані я. І якщо ти хочеш знати більше, я можу довести своє право бути почутим і заслуговувати на віру, якщо мені дозволять перемовини з принцесою Гаєю з Гатолу, чий син є моїм товаришем по ув'язненню в ямах Отара, його батька. Почувши це, Утор підвівся і повернувся обличчям до Отара. «Що це означає?» – запитав він. «Чи говорить цей чоловік правду? Чи син Гаї є в'язним у твоїх ямах, Отаре? А яке діло джеду Манатосу до того, хто є в'язними в ямах його джедака?» – сердито запитав Отар. «А ось яке діло джеду Манатосу», – відповів Утор, голосом таким тихим, що ледь перевищував шепіт. І все ж його було чутно по всій довжині та ширині великої тронної зали Отара, джедака Манатора». «Ти віддав мені жінку-рабиню Гаю, яка була принцесою в Гатолі, бо ти боявся її впливу на рабів з Гатолу. Я зробив її вільною жінкою, і я одружився з нею, і зробив її таким чином принцесою Манатосу. Її син – мій син Отаре, і хоч ти мій джедак, я кажу тобі, що за будь-яку шкоду, яка спиткає Акора, ти відповіси перед Утором з Манатосу». Отар довго дивився на Утора, але не відповів. Потім він знову повернувся до Турана. «Якщо хтось є Корфалом, – сказав він, – то всі ви Корфали, і ми добре знаємо з того, що зробила ця істота, – він показав на гека, що він Корфал, бо жодна смертна людина не має таких сил, як він. А оскільки ви всі Корфали, ви всі повинні померти. Він зробив ще один крок вниз, коли заговорив Гек. «Ці двоє не мають таких сил, як я», – сказав він. «Вони лише звичайні, безмозки істоти, як і ви самі. Я зробив усе те, що ваші бідні, неосвічені воїни вам розповіли, але це лише демонструє, що я на порядок вищий за вас, що і є правдою. Я – Калдан, а не Корфал. Немає нічого надприроднього чи таємничого в мені, окрім того, що для невігласів усе, що вони не можуть зрозуміти, є таємничим». Я легко міг би вислизнути від ваших воїнів і втекти з ваших ям. Але я залишився в надії, що зможу допомогти цим двом дурним створінням, у яких не вистачає мізків, щоб втекти без допомоги. Вони подружилися зі мною і врятували мені життя. Я в боргу перед ними. Не вбивайте їх, вони не шкідливі. Вбийте мене, якщо хочете. Я пропоную своє життя, якщо це вгамує ваш невігласький гнів». Я не можу повернутися до бантуму, і тому я з таким же успіхом можу померти, бо немає задоволення в спілкуванні зі слабкими інтелектами, які захаращують обличчя світу за межами долини бантуму. Огидний егоїсте, сказав Отар, готуйся померти і не думай диктувати отару джедаку. Він виніс вирок і всі троє відчуєте оголену сталь Джедака, Я сказав. Він зробив ще один крок вниз, і тут сталося дивне. Він зупинився, його погляд був прикутий до очей Гека. Його меч вислизнув з незручних пальців, і він все ще стояв там, хитаючись вперед і назад. Джет піднявся, щоб кинутися до нього на допомогу, але Гек зупинив його словом. «Зачекайте», – вигукнув він, – «життя вашого джедака в моїх руках». Ви вважаєте мене Корфалом, а отже вірите, що тільки меч Джедака може мене вбити, тому ваші клинки проти мене безсилі». Завдасте шкоди будь-кому з нас або спробуєте наблизитися до вашого джедака, поки я не заговорю, і він бездиханно впаде на мармор. Звільніть двох в'язнів і дозвольте їм підійти до мене. Я хочу поговорити з ними наодинці. Швидко, робіть, як я кажу. Мені однаково вбивати чи ні отара. Я дозволяю йому жити тільки для того, щоб здобути свободу для моїх друзів. Перешкодите мені, і він помре». Охоронці відступили, звільняючи Тару і Турана, які підійшли ближче до Гека. «Робіть, як я кажу, і робіть це швидко», – прошепотів Калдан. «Я не можу довго його утримувати, і вбити його в такому стані я теж не можу». Багато розумів працюють проти мого, і незабаром мій втомиться, і отар знову стане собою. Ви повинні використати свою можливість якнайкраще, поки можете. За гобеленом, який ви бачите, що висить позаду трону над вами, є таємний отвір. З нього коридор веде до ям палацу, де є комори з їжею та напоями. Туди мало хто ходить. З цих ям ведуть інші в усі частини міста. «Ідіть тим, що йде на захід, і він приведе вас до ворота ворогів. Решта залежитиме від вас». «Я більше нічого не можу зробити. Поспішайте, поки мої слабкі сили не покинуть мене. Я не такий, як Луд, який був королем. Він міг би утримувати цю істоту вічно. Поспішайте, ідіть». Розділ 15. Старий з ям. «Я не покину тебе, геку, просто сказала Тарас Гелію. «Ідіть, ідіть!» – прошепотів Калдан. «Ви нічим не можете мені допомогти! Ідіть! Інакше все, що я зробив, буде даремно!» Тара похитала головою. «Я не можу!» – сказала вона. «Вони її вб'ють!» – сказав рану, і Пантан, розриваючись між відданістю цій дивній істоті, яка запропонувала своє життя заради нього, і любов'ю до жінки, вагався лише мить. Потім підхопив тару з її ніг і, піднявши її на руки, стрибнув сходами, що вели до трону Манатору. За троном він розсунув завісу і знайшов таємний отвір. Туди він заніс дівчину і по довгому вузькому коридору з вивистих переходах, що вели до нижніх рівнів, поки вони не дісталися до ям палацу Отара. Тут був лабіринт проходів і камер, що надавали тисячі схованок. Коли Туран ніз стару сходами до трону, кілька десятків воїнів піднялися, ніби збираючись кинутися вперед, щоб перехопити їх. «Стійте!» – вигукнув Гек. «Інакше ваш джеддак помре!» І вони зупинилися на місці, чекаючи волі цієї дивної моторошної істоти. Згодом Гек відірвав погляд від очей Отара, і джеддак стряхнувся, ніби хотів позбутися поганого сну, і випростався, все ще напівсонний. «Дивіться», – сказав Гек, – «я подарував вашому джедаку життя і не завдав шкоди жодному з тих, кого я міг би легко вбити, коли вони були в моїй владі. Ні я, ні мої друзі не завдали жодної шкоди в місті. На чому тоді ви повинні нас переслідувати? Дайте нам життя, дайте нам свободу!» Отар, який тепер володів своїми здібностями, нахилився і повернув свій меч. У кімнаті запала тиша. Всі чекали почути відповідь Джедака. «Справедливі закони Манатору», – сказав він нарешті. «Можливо, зрештою, є правда в словах незнайомця. Поверніть його тоді до ям і переслідуйте інших і захопіть їх. За милістю Отара їм буде дозволено здобути свою свободу на полі Джетан у майбутніх іграх». Обличчя Джедака було все ще попелястим, коли гека виводили, і його вигляд був як у людини, яку вирвали з краю вічності, в яку він зазирнув, але не зі спокоєм великої мужності, а зі страхом. У тронній залі були ті, хто знав, що страту трьох в'язнів було лише відкладено, а відповідальність покладено на плечі інших, і одним із тих, хто знав, був Утор, великий джед Монатоса. Його скривлена губа свідчила про його презирство до джеддака, який обрав приниження, а не смерть. Він знав, що Отар втратив більше престижу за ці кілька миттєвостей, ніж міг би повернути за все життя, бо марсіани ревниво ставляться до мужності своїх вождів, не може бути ухилень від суворого обов'язку, жодних компромісів з очестю. Про те, що в кімнаті були інші, хто поділяв переконання у Тора, свідчили тиша та похмулі погляди. Отар швидко озирнувся. Він, мабуть, відчув ворожість і здогадався про її причину, бо раптом розлютився і, як той, хто прагне палкістю своїх слів утвердити мужність свого серця, вигукнув те, що можна було розцінити лише як виклик. Воля Отара, джедака, є законом Манатора, вигукнув він. А закони Манатора справедливі, вони не можуть помілятися. Удор відправ тих, хто обшукає палац, ями та місто, і поверне втікачів до їхніх камери. А тепер щодо тебе, Утори з Манатоса. Чи думаєш ти, що можеш безкарно погрожувати своєму джедаку, ставити під сумнів його право карати зрадників і підбурювачів до зради? «Що я маю думати про твою власну відданість, коли ти береш у дружини жінку, яку я вигнав зі свого двору через її інтриги проти влади її джедака і її господаря? Але, отар справедливий, дай свої пояснення і примирися, поки не пізно». Утор не немає чого пояснювати, відповів Джед Манатоса, і він не воює зі своїм Джедаком, але він має право, яке має кожен Джед і кожен воїн, вимагати справедливості від Джедака для будь-кого, кого він вважає переслідуваним. З дедалі більшою суворістю Джедак Манатора переслідує рабів з Гатола з тих пір, як він взяв собі небажаючу принцесу Хаю. Якщо раби з Гатола плекали думки про помсту і втечу, то це не більше, ніж можна було б очікувати від гордого і мужнього народу. Я завжди радив більшої справедливості в нашому ставленні до наших рабів, багато з яких у своїх власних землях є людям великої знатності і влади. Але завжди отар Джедак з відкидав кожну мою пропозицію. Хоча питання виникло не з моєї ініціативи, я радий, що так сталося, бо мав настати час, коли джеди Манатора вимагатимуть від Отара поваги та уваги, які їм належать від людини, яка займає свій високий пост на їхнє задоволення. Знай же, Отаре, що ти повинен негайно звільнити Акора, двора або віддати його під справедливий суд перед зібраними джедами Манатора. Я сказав... «Ти говорив добре і по суті у Торе», – вигукнув Отар, – «бо ти відкрив своєму джедаку і своїм товаришам-джедам глибину нелояльності, яку я давно підозрював. Акор вже був суджений і засуджений Верховним трибуналом Манатора, Отаром-джедаком, і ти також отримаєш справедливість з того ж невичерпного джерела. Тим часом ти перебуваєш під арештом, в яму з ним, в яму з Утором, фальшивим джедом». Він сплеснув у долоні, щоб скликати навколишніх воїнів виконати його наказ. Десяток кинулися вперед, щоб схопити у Тора. Здебільшого це були воїни палацу, але два десятки кинулися захищати у Тора. з брязкотом сталі вони билися біля підніждя сходином до трону Манатора, де стояв отар Джедак з витягнутим мечем, готовий взяти участь у бійці. При сталі палацеві охоронці кинулися на місце події з інших частин великої будівлі, поки ті, хто захищав би у Тора, не були вдвічі численніші. І тоді джед Манатоса повільно відступив зі своїми силами і, пробиваючись крізь коридори та палати палацу, нарешті вийшов на проспект. Тут його було підсилено невеликою армією, яка увійшла з ним до Манатора. Повільно вони відступали до ворота ворогів між рядами мовчазних людей, які дивилися на них з балконів, і там, в межах міських стін, вони зайняли оборону. У слабоосвітленій камері під палацом джедака Отара Туран Пантан опустив Тарус з Гелію з рук і став напроти неї. «Мені шкода, принцесо», – сказав він, – «що я був змушений не послухатися ваших наказів або покинути Гека, але іншого виходу не було». «Якби він міг врятувати вас, я б залишився на його місці. Скажіть мені, що ви пробачаєте мене». «Як я можу зробити менше?» – чемно відповіла вона. Але здавалося боягуством покинути друга. «Якби нас було троє воїнів, було б інакше», – сказав він. «Ми могли б тільки залишитися і померти разом, б'ючись. Але ви знаєте, Тарас Гелію, що ми не можемо ставити під загрозу безпеки жінки, навіть якщо ризикуємо втратою честі». «Я знаю це, Туране», – сказала вона, – «але ніхто не може сказати, що ти ризикував честю, хто знає честь і хоробрість, які є у тебе». Він почув її здивуванням, бо це були перші слова, які вона сказала йому, які не мали присмаку ставлення принцеси до пантана, хоча більше в її тоні, ніж у фактичних словах, він відчув різницю. Як вони відрізнялися від її нещодавнього відречення від нього?» Він не міг її збагнути, і тому випалив питання, яке було в його голові з тих пір, як вона сказала Отару, що вона не знає його. «Тара з Гелію», – сказав він, – «твої слова – бальзам на рану, яку ти завдала мені в тронній залі. Скажіть мені, принцесо, чому ти відреклася від мене?» Вона підвела свої великі, глибокі очі до нього, і в них було трохи докору. «Ти не здогадався?», – запитала вона, – «що лише мої вуста, а не серце відмовляли тобі». «Отар наказав мені померти, більше через те, що я була супутницею Гека, ніж через якісь докази проти мене. І тому я знала, що якщо я визнаю тебе одним із нас, тебе теж уб'ють. То це, щоб врятувати мене?» – вигукнув він, і його обличчя раптом просвітліло. «Це, щоб врятувати мого хороброго пантанця», – тихо сказала вона. «Тара з Геліуму», – сказав воїн, опускаючись на одне коліно, – «твої слова, як їжа для мого голодного серця», – і він взяв її пальці у свої і притиснув їх до своїх губ. Ніжно вона підвела його на ноги. «Тобі не потрібно говорити мені, стоячи на колінах», – тихо сказала вона. Її рука все ще була в його руці, коли він підвівся, і вони були дуже близько, і чоловік все ще був розчервонілий від дотику її тіла, відколи він виніс її стронної зали отара. Він відчував, як його серце стукає в грудях, і гаряча кров вирує у його венах, коли він дивився на її прекрасне обличчя з опущеними очима і напіввідкритими губами, заволодіння якими він віддав би королівство». А потім він підхопив її і, притиснувши до своїх грудей, його губи накрили її губи поцілунками. Але лише намедь. Як тигриця, дівчина накинулася на нього, вдарила і відштовхнула його. Вона відступила назад з високопідністю.